اعوذ <عزم> بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وان قال الله يا عیسی بن مریم <عباریب> مقتل عیسی <مخنی> علی الصلاة والسلام و قوم عیسی علی الصلاة والسلام متعلق خبره دیز اکیم جل جلال ہو جو عیسیٰ علی صلاة و سلام قوم خبر ذکر گئی او تاستا خمال امدہ او بار بارویلی شوی دی چھا عیسیٰ علی صلاة و سلام قوم با عیسیٰ علی صلاة و سلام و داغم تا الہ و دوارا بے الہ کنن نور عقیده هم پکې وی خو یو عقیده دا مو چا خدای وی اسلام الله زین وی چا وو د تاریخ خدایان به درې غنل خو یو دا, دا چې مور او د خدای د اته مو مستقیل خدایان نو اصل کې څه پوښتنه انسان نه و ډېر کی قبر کې هم څه پوښتنه وکي اخیرت که ماه سلور سوال دی مال دی سکی گتلیو کمزا دی خرچ عمر دی در کڑیو سکی دی تیر که جوانی دی سنگ تیر اکلا خو بیاد نور و کومون نم سوال دی خو کتاسو اکتل نخصوصا دی سال سلاة د سلام دی کوم او دا اغید محشر حالات دی سورت که تکریبا دی دیر بینج او دا اوز بیا بیانیگی اصل وجه دی دار چته کو شنو په بطوله نه کیږي حساب په بطوله سره کیږي خدای ډېر لیس څنګه انجورام کړي شیخ خپل پیغمبر ده خدای مرتبه د رسوله اژه خدای دې کلم نه اډا موږ هم د خدای مرتبه تر رسوله او جبريل له سيراط والسلام ته خدای ویلې دې څنګه انجورام کړي نژدی باندې الله تعالی کله او دلیل قائمای نو اللہ طلاب او پر مائی دی پر ازباندی عیسیٰ السلام تا چه اعان تا قلت لیلناس تا دی خلقو دی عیسیانو تا دا خبر اکڑوا چه اتخیزونی و عمی الہین من دون اللہ چه ما او زمان مور دا دو خدایان که علاو دا اللہ نا دا دوار خدایانو گنا دا اللہ نا علاو مستقل یا اخدائشو دو اثر مدعام مستقل الهانو ګلې موسی علیہ السلام تبعه او تاوب دا خبره کړو ولر دي کې چې عیسی علیہ السلام جواب ورکړي دي عیسی علیہ السلام ته جواب درې سلور جملې دي هغه ټول په مقصد باندې ځان پويږي او چون دا مسله د عیسی علیہ السلام په زندګۍ کې نو تاسو ته پدې کې له علیہ السلام يهوديان او پانسیکه او الله تعالی عیسی علیہ اسمانونو ته او خدای دا خبر دی بیا وروسته جوړ کړه چې دا خو عیسی علی السلام د خدا په شکل کې ده خدای تعالی د عیسی علی السلام په شکل کې راغلی او دا د خدای جوړه مختلف مختلفه کې دي جوړې شو نه ته عیسی علی السلام نو کړ نو چې کله دا تاسو الله تعالی د عیسی علی السلام نو کې نو تفاصیر لیکلي چې عیسی علی السلام به انتہائی حیرانه او شو زخدا <زق> جي خبر آهي پيغمبر درس خبر نه ڪئي چيما وسما مولا خدا کي ميزا دا عليه السلام به انتهائي خير زده شي واللٰه ثلاثه بو سبحانك غفارك پاکيت تعالا نه سما مور خدا کي ڪي شي تاذر شريك نشي ڪي نه شريك نه پاکي ستادت بارك پاکي نه زخدا کي نه مول کي شي نه جبريل السلام کي شي ته جواب خدا جي چي ڊائريڪت بعد الله پاکي بيان دا کلمه بوو سبحانك هو اي پاک دي تعالا نه تعالا شریک نشته اس هیڅ شریک نشته دریم جمله ኢسلام بوو فرمای ما يكون لی ان اقول ما لسلیبه چونکی صالح اسلام دا الله پیغمبر دی او پیغمبر هغه خبر کوي حق خبره نيصال اسلام با الله تو چې مال را جایز نه دی ما يكون لی جما خط مالا را جائز ندی ما سره مناسب ندی ان اقول دا زو وام ا خبره مالسلی به حق چې اغه حق نه داغه حقیقت نشتا اغه شرک او ناروا ده نو ما سره دا, دا خبر نه خای نو خدای ما خدای خبر نه وکړي زما شان سره دا خبره د پیغمبر سره دا خبر نه خای نږدې جمله په مقصد ځان کوی ګورې عیسی علی السلام مختل زانیات ندی جملہ کې عیسی علی السلام خپل برائت بیان یو کړی په دې جملہ کې عیسی علی السلام خپل برائت بیانې چې خدای دې خبره نه مکمل زبرین دا زما شان سر نه کوي پیغمبري منصب سره خبر افون نه کوي خدای ما ماجه خبر نه دا خبره حق نه ده نو مان نه ما سر دان نه کوي نه یې دې دریمہ جملہ ایصال علیہ السلام فرمایو ایصال علیہ السلام بہو ان كنت قلته لقد علمت خدا پاکا بالفرض کدا خبر اما ویلی قوم تا دایسایان یسان بولا لکھا حدیث رازی ابوسا مش ابوسا حدیث حدیث نبی علیہ السلام فرمای جنور پر ہم بران برو والی علیہ السلام برو والی امت پر محمو خلاڈی دا خبره بکی ذکر صفائی کی ایسا علیہ السلام سره الله دا خبره کوي د کو مخ د عیسی علیہ السلام سپای کوي چې دا خبره نه لرکړي ځکه دا خبره منسوب کوي چاته عیسی علیہ السلام ته منسوب کوي هغه دا خبره اكيد دي خپل جو او درو عیسی علیہ السلام راړی نو سپایدم الله تعالی کې او دې سره په کوم باندې دلیل قائم شي چې دې قوم دا شرک او کړه دې نو دای د ځان پیغمبر اسلام او الله غره تللی دي او دا عیسی علی السلام دی کا حکم نه راکړه نو قوم بولا عیسی علی السلام ببل ځا خبرو دربار بدا الله لګیدلی ان كنت قلت فقد علمتا خدای کا چر ما دې قوم در خبره کړی جزمہ او زما مر خدای اونی سے نه فقد علمت خدای ته بوې تا ته خدای ارث پتره تا ته خدای ارث پتره تا پ علم یعنی مطلب, داری داری مطلب داری دا دې ته د ضرورت نشته نو خدای اتخه علمه مطلب دا دې چې تا پ علم کده خبره نشته ځکه ما او بیا و عیسی علی سلام تو سلام خپل او دا جواب بهتري جواب دی بلی کې عیسی علی سلام خپل ع ظاهر چو خ라이پا حقیقی عالم کي او تا ته پدلا چې دا خبر امات نه لکړي نه انتهاي دي توازو ولا دي اظهار دا اجزاء والا برائت والا بهترين جواب دا یو يو جمله په پګدام وي خدای کما کړي نه ته پاګي باندې خپو وي ولي ورپسې بوجه بيان کي ما في نفسي خدای تا ته د هغه صفته چې زم ما پر لکې دي ولا اعلم ما في نفسك خدای استاتيكم علوم ني استد ذات چي كم علوم دي دارې ماته اس پتلښت نو خدای ته ما کوې نو کومه خبره کړې نو خدای تا دا معلومه نو عيسى عليه السلام بدا الله په پا علم باندې حواله ورکي چې خدای تا ته وده وله انك انت علام الہیو خدای ته په پټو رازونو باندې ډېر وې نو یا چاته عيسى عليه السلام سره دا خبره الله ديته پاره نه کوي چې الله کا فتنشتا چې عيسى عليه دا خبره کړې دا او کنه دا کړې نو خدای پاک خبره ستا کوي ودې مسکه پیسې لګې نه یې صلی الله علیه وسلم نه دا قوم نن تپوس نه کوي نه الله تپټه دا او الله تعالی په دې عیسایانو د کټین کې حجت قائم ول ور کیدا شرب تاسو بدلیل کړی دی دا خبر زما پیغمبر نه کوي زما پیغمبر دې دی بریری نو دا عیسا علیه السلام به مزید ور پسیو بله خبره کوي ما کونتلهم او ما سویلې داغي بیانم الله <سؤال> کای چې خوایا په ما خديت بیان کړی دی او چې کم بیان ما کړی نو ما څه ما قلت لهم الا ما امرتنی خدای مادي ته نه ویلي مادي بیان نه کړي ما امرتنی به چې د کم قامت حکم کړي او اوسره اني عبد الله چې سربل الله عبادت کوي رببي و ربکم چې هغه زمام رب دې او استاد هم رب دې نو خدای ما خو دې ته خپل عبادت استاد اعبادت میں وطویلی دی او دا میں وطویلی دی چه رب زمان اللہ تعالی دی اختاسم رب دی خوی او خبر اکی دیشوان چه سنگ واکی دا خبر ادم داسی چه ایسایانو دا ایسا علیہ السلام نا رستو دا غلط دیری اکی دیرا پیدا کردی نا ایسا علیہ السلام دا پکی اخرک دا خبر او کی وکن تو علیہم شہید ام مادم تفیم اے اللہ تعالی زبا دیبا نگواه و نگران ما دم ته تیم تر سو پو دنیا کې د دې مسکه زموږ موجودو مخداه بدی وانه خبردار او فلما توفیتنی هر کله چې ته وفات کړم روح دې زموږه راستو نو بیا څه چلو شو کون تان کرقیبه علی نو هر کله چې ته تواهه سم درې سمات کړې یو مطلب, مطلب زمونږه استاد محترم اغه یې ان کړو دا چې خو هر کله تاسو چې لاول دی او چې اسمان تا چې کله دې د قتل اراده وکړنه دی تم توفی وي توفی معنی دلته کې ده او بیا دې قبر کلم یانه بیا دې چې مطلب دا چې کله د اسمان مراه کوشوب دوباره زمارو هوا وسته نو چې تار کله تاسو وفات کړه چ کله دې اسمان ته وجب کړم بیا ما په تنيشته چې یسایانو ذمہ دار کې سویل دي او استاذ کې دي جوړې کړې دي داګه ماته په تنيشته اغه ټیم کې چې دې سړي کړې خدای ته طاګه او بیا چې کله تاسو وو پاتم داسمان نه یې نه راقصوم او کومه باندې مرګ را وسته او کومه باندې مرګ راګې نو زماده مرګ نو رسټم خدای ته پدیبه نه وې ماته په چې بیا دې څخه خبرې نو دا دوه مانی چې موږ استاذ بلم متوفيتني خدا هر کله چې تا جواب استم پاس مان سره چول تاو دوږره پوا پات کور زره نو انت علیب. رقیب علی خدا یا طاقت رقیب حافظه نگہبان په دیبه انت علی کل شی شهید او یا الله او کوه او توفیق دایو معنا ای سالستران باندې پات را او د خبرې کم ځای د قیامت خبره دنیاونه نه کیره دا خو دربار لګیدلې دی او کله خبره کیږي دا به قیامت کیږي الله صرف د ترانه کل کړي نو په هغه ټیم کې وایي عیسی السلام د دنیا خبره کوي چې د اسمان نه کوم کلمه وا파ټ کړي بعضه د مکل خلق دي چې نه استدلال کوي او عیسی السلام وا파ټ چې وایي دا خبره غلطه ده دا خبره دا د اخرت خبره نه مخک مخکبه عیسی السلام مرضی مومن چې د اسمان نه را کشي مربه نئی سال علیہ السلام آغا مر گیا نہیں دا مطلب نہ لے چکی نہ اس علیہ السلام جن نے نبی عثمان نو تنے خط لے وہ بات چھوئی دا اس علیہ السلام آغا وہ وفات دی کہ وہ فات چہ پی اس علیہ السلام باندے کلا دا عثمان دا کچھ ش وفات خبر کی دی مطلب دا نہ چہ اس علیہ السلام وصو وفات تھی باج خلق ددی یعنی مطلب دا اخلی خدا دا اخرت خبر دی او اس علیہ السلام آغا مر گیا دی چتن تو گزیدو خبر ہے بارحال عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا دول خبری او کی عیسیٰ علیہ السلام با خپل بیانتی اخپل براعت او سپائی با بیان کی او قوم بانے با خجت قائم شی اغیب برا گیر شی چکل خجت پا اغیب بانے گیر شو ثابت شو نو عیسیٰ علیہ السلام بدا خبرو کیا اللہ ان تو عادلی بهم فا انہم عبادم خدای کتبیت عذاب ورکے نجاستہ بندگان داستا ستا مملوک دی یو سړی دی او مالک وی ارث چې ور سره کیږي اختیار نو خدای کدی کو پر کلو استا ته نگان دی کته ته عذاب ورکنه واستانه فرمانی دا استا باندې نگان دی پازاب ورکول کیته بالکل بر حق عذاب ورک پدی کې انصاف ته پدی کې پتا باندې څه اعتراض نشته درې فانتل لهم او خدای ته دې تبخانه نو بخل هم شپتا باندې مس اتر از نشته کته دی بخی فقرتو دا دکې ور سره روانه زکه قیامت کې ګورې دا عیسی علی السلام د کافرانو شپارسونه کوي زکه دا خو عام مشرکان سره خبره روانه نه کیده دا مخکې خبره اغه چا سر را روانه دي چې عیسی علی السلام او د عیسی علی السلام مړه خدای وي نو واکې چې مشرکان دي او د مشرک بخنه کیګنه نو عیسی علی السلام څنګه وایې کو خدای تی نو مشرک لپاره هنه دنیا کې بخانه او تېشه د توبه دواحت کول شي نو ایصال السلام اخرت کې څنګه بخانه واړی اخرت ته هغه بخانه پیدا ورکینه د شیر بخانه اسی نکږي نو ایصال السلام څنګه یو خلیقه ته بخي نو دا مطلب نه لري نو دې مطلب دا و ان ته لله مای کتی بخي فق اته په باندې چې کم کسان په دې کې توبه وکړه نو دا است انصاف خدای په فاننک انت العزیز الحکیم خدا ته غالب مطلب دا لکه ته دی بخینو کته عذاب ورکه نو دا کمزوره دا وینه چې ته دا عذاب نه کمزوره ته غالبه خدا یا کا او حکیم هم بی حکمت سره انت العزیز خدا مطلب دا کتی او سرے ماب نو دانا چی کنی تو او سری تو عذاب وارکے او عذاب مستحق <تصفيق> دے او بیان تو باو خلی دا ماب کئی نو دا دی و جنر چیتا آجزی تا غالبی سرد غالبی ماب او تو عذاب وارکے نو پا عذاب وارکولوکے حکیممی مطلب داد بیجا عذاب نوارکے او چا عذاب وارکے نو دا سزا مناسب عذاب وارکے دعیسی علی السلام دا الله تعالی داد وکانی نبیان کی اللہ تبوہ چی پدی حجت ثابت تے ککم و تعذاب ورکی اخدائی بندگان دے پتا اس اتراز نشتا او کک اخدائی چی چاپکی توبہ و کلیت تباقی نو تے بخلم چی پتا باندے اس اتراز نشتا زکت حکیم امی او عزیز امی غالب امی بارحال اللہ کرا قوم الله تعالی که په سنن او کله اسلام دی او ابن عمر کله اسلام چې کله الله تعالی الله تعالی به وایي الله د فیصله مکه دی خبر اوري حدیث کی راضي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دی ابراہیم علیه السلام یو خبر و سلم زی رب انهن اضللنا ايات ابراهيم عليه السلام, السلام خدايا پکا دا بوتان چې دي ډير خلک ګمراه کو او د هدايت نه او د کوم باركي بيان وکړه فمن, فمن تبعني فانه من منس فاين ايات انه رب انهن اضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني من وَمَن أَسَانى فَإِنَّكَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ خدای اتکا کدی بوتون خډیر خلق کتب چکه کم زمانه تا شو او زمانه او چکه منافرمانی کړي د خدای ته ایدبخانه نو د ابراهيم عليه السلام دا وینای راایه ذکر بیا دا آیت ولستو انت تعذبهم يسه اسلام دا وی چې خدای کا عذاب ورکې کبخي نو تعالی به حکمت والے او بیا نبی رسول الله صلی الله عليه وسلم چې ک اسمان او او چغی والی امتی امتی یا اللہ زمان پو امت بانی رحمو کی رحمو کی نو حدیث کی ردی چی جبریل السلام تا اللہ تلاوی ورشا جدونا تاپوسو کدو نبی علیہ السلام نے چی مایو کی کسی شیطا جلائی نو جبریل علیہ السلام راگی نبی علیہ السلام تاوی اللہ تلا خبویده اللہ تفترہ خبیان تاپوسکی زیرا لے گلیم سی شیطا جلائی نبی علیہ الصلات والسلام اور تدع خپل خبر بیان چې د ما د امت مسئله را ابراہیم علیہ السلام دا خبر اکلې عیسی علیہ السلام خدای ته ویلي دي کباخې او کاعذاب ورکه او زخه دغه خبر راځي د خپل امت سوال کوم نئی دیلې سلام دوباره الله تعالی سان الله تعالی ورته فرمایله ورشا او نبی علیہ الصلات والسلام ته وایي چې انا سنرضیک فی امتی ک ولا نسؤو امت برکت استعده امه بارکی بتامو خوشاله او توبه خپکو نا او ان شاء الله د دکه برکات با الله تعالی د نبی رسول الله عمره مات د نبی رسول الله د کوي دعا او لا چتول او جړه او د الله تعالی دا واده چې تا به مون پیغمبره یعقوب رسول الله او نبی رسول الله تعالی الله وي چې تا به مون خوشاله او خیرت خپکو بېنه او نبی رسول الله با الله خوشاله شفاعت د امه نو دا آیات تای یوش پا مستقل درمیزی روایت کی نبی صلی اللہ علیہ السلام اولاو مستقل طورش پیدا آیات تایو آیات بارحال اللہ طلابہ پی سلو کی اللہ بوئی قال اللہ اوباوئی اللہ طلابہ قیامت کی جہازہ یوم ینفع صادقین صدقہم دا رس جرا. دا کم رس دا قیامت رس سی کو اللار. دا دا قیامت رس چرا ینفع صادقین اړتینو خپل کوتات چې دنیا کې رشتیا ویلي نه دوی تبدې چې عیسی السلام هم خبرې دنیا کې رشتیا خبرې کړې او د آخرت کې چوز کمه خبرې وکړي ما خدای پاک دې ته خبره خبره عیسی السلام رشتیا ندی تبدا پیداوار ورکی یعنی عیسی علیہ السلام چرشتیاوی دی دنیا کې حقانیت بیان کړل دی او آخرت صحیح خبر او کړه ندی تبدا پیداوار کی او قوم غلط خبر کړل دی عیسی علیہ السلام درو ویلو پیسہ علیہ السلام باندې نو هغه ته پیداوار کی خپل خبره هغه ناکام شو ما یاد ساتای عیسی علیہ السلام آخرت کې رشتیاوی تفاسیر ذکر دو په رخतिया کو بڑے خلک وې درو به ویل تزان بچول لپاره خو دوکسان داسې دي چې رختیه یو سال اسلام داغه رختیه و ته پدایور کای یو شیطان به پر رختیه وي چې کله خلک شیطان ترجمه شیداله سم سي بارګي براشي دې چا پیر ميدور په منبر باندې وکینی دې وو ته بیان وکي چې ان الله وعدکم وعد الحق الله کا سره وعده کړو الله کله وعده و وعدتكم بهخلفتكم دنيا جمتا سرمه وعده کړي وا چې خیرت نشتا جنت نشتا اوس نن زده خپلوا دي مخالفت کو. نو دا به شیطان رختیا خبرو ګډرو خبره ونه کوي زکر رختیا خبره کوي شیطان چې الله وعده کړي وا صحیح شم نعمتونه ملوي چې چا عمل وکاو او ما وعده کړي وا بل پر زده خپلوا دي مخالفت کوو خو شیطان ته د هر دا رختیا ول پیدا نو ور کوي او عیسی علی السلام ته ور نالنا پرمای ها ذا یو موین فوس صادقین صدق دا داسه راز دا چې د دې رازې دا راز پیداوار کینن صادقین او تصدق هم رشتیا غری او مسلمانان ته مراد دې زکه کافرانو کډیر کا رشتیا وې غي تختل رشتیا پیدا نو ورکی مراد ته مسلمانان دي او انبیای کرام دي لهون جنات تجری من تحت النهار د دې د پرب جنت نه جلان دی به نه رونه بوي الله به تی راضی دې په عمل باندې او دا الله تعالی راضا دې وروي شي قران کې مراشی نه سم سرپارکه او رضوان من الله اکبر د ټول جنتو ارسن ده الله لکو دې راضا چره دا دې وروي شي یاره وځي دا الله دې رضا سوال کوي خان رضی الله عنه الله باندې رښتینې خلق ناراضي اولوي رښتینې نا عقل دسته چې دا الله تعالی او منی ده الله تعالی نبی تصدی کوي دا خبره او مانی چې بالکل دا پیغمبر رقیاوی الله تعالی اشکا او دا څنګه دي الله تعالی حکمات سړي رضی الله عنه و رضوان علیه ذلک الفوج العظیم ولله ملک السماوات اخری آیات ولله ملک السماوات بادشاہت د اسمانونو د زما کو د الله د وما دی و ما او د هغه ثبت شهادت هم د الله د پاره دی چې پدې نیسی علیہ السلام او داغه مور په دې ځمکاسمان کې دي نو مطلب دا دی چې دا هم الله مملوک دی نو څنګه عیسی علیہ السلام داغه مور ختای کړش الله د دې مالک دی د دې دا الله تعالی مملوک دی ندی اله نشي کوي د عیسی علیہ السلام او نه داغه مور او هغه کل شی قدیر او الله تعالی هر شی باندې قدرت لرونکی دی وَاِذَا يَنَاقَ قَال اللَّهُ يَا بُوَيَا لَا تَعْبُدِ الْعِبَادَ تَلَا طَرَزَ الْقِيَامَةِ بَانِ دِي يَا اِيسَا زَادَ مَرْيَمَ اِيسَا زَادَ مَرْيَمَ أَن تَقُولَ آيَةَ لِلنَّاسِ خَلَقْتَا اِتَّخِذُونَ وَأُمِّيَ أَوْلِيَاءَ مَرَا مُرْزَمَالَر إِلَٰهَيْنِ قَدَيَانْ دُو مِن دُونَ حال سالال اسلامصبح حال کافا کې د تعالران ستشر کشته ما کوونلی حق نه جوړیږې ما د پاه انقولله دا جزوا مع معه خبرهلي سلی بهحقکن چې نه د هغه این کنتو قلتو بالفرس کما ویلی ویدا خبره فقد علم تاو پتا کیک سراتاتا علمشتا ستا پا علم کی اراغلی دا تا تمالو بای لري علمو تا علم لره ما دا سو پی نفسی جی پز لزمه کی دی ولا ما تا علم نشتا ما دا آسو پی نفسی کا جی پزانت ستا کدی او دا مالو ما دا اینکا اینکا اینکا اینکا اینکا اینکا اینکا اینکا اینکا چه اللہ ملویو دیر زیاد ہوئے پپٹو خبرو بانده پپٹو سی زنو ما قلتو لهم ما دیتنوویلی اللہ ما مگر آغی خبری عمرتنی بی حکم کلو ما تپاگی سرا انی الله دا چدا اللہ عبادتو کئی ربی و ربکم چرزمہ و ربستاسو دے و کنتو علیم و مزو علیم پدی باندی شهیدان خبردار مادم تقییم ترسو زدي کې که موجودم فلما پس ارکنا توفیتنی جتا وفاد کمال را کنتا انتا رکیب علیم خدایتنی گه بانو حافظ محافظ دی پدی علیم پدی باندی و انتاو یا اللہ تجیعنا کل شهید باری و شهید انتو عذبهم نوز دا اللہ ترک کانون ذکر کہی شفارس نہ کہی انتو عذبهم یا اللہ کتا عذاب ورکہ دویتا فا انہم عبادک بس یکنندی بندگان ستاری پتا اس اتراز نشتا و ان تغفر لہم او پتت دویت بخنکین بخنم و تکولشی اس اعتراض نشتا پتا فا انکا انتا العزیز و یکنند الحکیم و حکمت والے قال اللہ و ای اللہ تعالی هادا یومو دعو رس دعین فاو صادقین چی پائی دبور کی رشتی نو کسانتا هم رشتیات دیلہم جنلاتن دیدہ پارا و باغون ایدہ سباغون تجریج بائی گی با من تحت اعلان دیدہ گینا الانحار و فالدین فیہا ابدا ہمیشہ بے دیکی ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم اللہ برازی دینا پا عمل دا دی باندے وردو عنہو دی برازی دا اللہ نا پا سواب دا اللہ باندے ذالک الفوض العظیم اللہ وی دا دیر الوی کامیابیدہ چا اللہ دن نزاشن اللہ وی دا دیر الوی کامیابیدہ للہ هد الله تعالی طارا ندبل چا دار ملک السماوات بادشاہ آسمانونو ده والاردی اوزم کو ده ما خدا هغه سره ده فيه الناچ پرزم کو آسمانونو کړي وهو ذا کال جن على كل شيء قدير پاريو شي قدرت لرون کړي يا ولولين يا نخرين الله سماعت پر اگران نصیب کې الله خیر برکتانس کریم خپل اخرت نه کامینم مست کریم خپل اخرت نه کامینم ذلت نه شرمندګان یال الله چې تمه را شو شی دغه موږ سره یالکم سوال نشي کې یال الله سره یې اسانیو کې یال الله دې کلام برکت باندې موږ تاسو سوال لمن کوي یال الله لګې دې چې پی دی استاد رضا مطابق کې دی یال الله چې موږ دنیا نه دې تر ازید خپل رضا نصیب ی الله دا لري کمه بيته وي چترزان سپشي الله تعالی راضي 25